Kapittel 44 «Og hør nå, Jakob, min tjener, og du, Israel, som jeg har utvalgt. Dette er hva Jehova har sagt, han som har dannet dig og formet dig, han som har fortsatt å hjelpe dig helt fra mors liv av. Vær ikke redd, min tjener, Jakob, og du, Jeshurun, som jeg har utvalgt. For jeg skal utøse vann over den tørste og sildrende bekker over det tørre stedet. Jeg skal utdøse min ånd over din ett, og min velsignelse over dine etterkommere. Og de skal visselig skyte opp som blant det grønne gress, som poppler ved vanngrøftene. Den ene skal si, «Jeg tilhører Jehova», og den andre skal kalle sig med Jakobs navn, og en annen skal skrive på sin hånd, «Tilhører Jehova». Og med Israels namn skal den benevne sig. Dette er hva Jehova har sagt. Israels konge og hans gjenkjøper, herstyrkene Sehova. Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud. Og hvem er lik meg? La ham rope ut, så han kan fortelle det og legge det fram for mig. Fra den gang jeg innsatte folket fra fordomstid, la dem på sin side fortelle om både de kommende ting og de ting som skal inntreffe. Føl ikke retsel, og bli ikke lamslått. Har jeg ikke helt siden den tiden latt hver enkelt av dere høre det og forkynt det? Og dere er mine vittner. Finnes det en Gud uten meg? Nei, det finnes ingen klippe. Jeg har ikke anerkjent noen. De som former det utskårende bildet er alle noe uvirkelig, og deres yndlinger vil ikke være til noe gang. Og som deres vittner ser de ingenting og vet de ingenting for at de kan bli til skamme. Vem har formet en Gud eller støpt noe som bare er ett støpt bilde? Helt gangløst har det vært. Se, alle hans partnere skal bli til skamme, og kunsthåndverkerne hører til blant mennesker av jord. De kommer alle til å samle sig. De kommer til å stå stille. De skal føle retsel. De skal på samme tid bli til skamme. Den som arbeider i jern med et skjæreverktøy, han har arbeidet på det ved hjelp av kullene, og med hamrene går han i gang med å forme det, og han fortsätter å arbeide på det med sin kraftige arm. Han har også blitt sulten, og derfor uten kraft. Han har ikke drukket vann, derfor blir han trett. Den som arbeider i tre, han har strakt ut målesnoren. Han merker det opp med rødt krytt. Han bearbeider det med en treskraper, og med en passer fortsätter han å merke det opp. Og etter hvert lager til som bild av en man, likt menneskes skjønnhet, til å bo i et hus. Det er en som arbeider med å hogge ned sedrer, og han tar ett bestemt treslag, ja ett stort tre, og han lar det vokse seg sterkt for seg bland trærne i skogen. Han plantet ett lavbærtre, og øseregne gjør at det blir stort, og det er blitt noe som mennesket kan holde en ild brennende med. Han tar derfor noe av det for å varme sig. Ja, han gjør opp ild og baker brød. Han arbeider også på en gud som man kan bøye seg for. Han har gjort det til et utskåret bilde, og han kaster seg ned for det. Halvparten av det brenner han i virkeligheten opp i ild. Med halvparten av det steker han kjøttet godt, det som man spiser, og han blir mett. Han varmer seg også og sier, «Ah, jeg har varmet mig. Jag har sett ildskjæret.» Men resten av de gjør han faktisk til en Gud, til sitt utskårende bilde. Han kaster seg ned for det, bøyer seg og ber til det og sier, «Utfri mig, for du er min Gud!» De har ikke fått viten, og de forstår ikke, for deres øyne har blitt klint til slik at de ikke ser, deres hjerte slik at de ikke har innsikt. Og ingen gjeng kaller det i sitt hjerte eller har kunskap eller forstand slik at han sier, Halvparten av det har jeg brent opp i ild, og over det sklødende kull har jeg også bakt brød. Jeg steker kjøtt og spiser. Men skal jeg gjøre resten av det til noe som bare er en vedderstyggelighet? Et tørt stykke ved fra et tre? Skal jeg kaste meg ned for det? Han er nære seg av aske. Hans hjerte, som er blitt ført bak lyse, har ført han vil. Og han utfrir ikke sin sjel, og han sier heller ikke, er det ikke en løgn i min høyre hånd? Husk disse ting, Jakob, og du, Israel, for du er min tjener. Jeg har formet deg. Du er en tjener som tilhører meg. Israel, du skal ikke bli glemt av meg. Jeg vil utslette dine oversedelser som en sky, og dine synder som en skymasse. Venn om til meg, for jeg vil kjøpe deg tilbake. Rop av glede, dere himler, for Jehova har grepet inn. Rop i triumf, dere jordens dypeste deler. Gled dere, dere fjell, med fryder opp. Du skog, og alle dere trær i den. For Jehova har kjøpt Jakob tilbake, og på Israel viser han sin skjønnhet. Dette er hva Jehova har sagt. Din gjenkjøper, og han som formet dig fra mors liv av. Jeg, Jehova, gjør alt. Spenner ut himmelene alene. Brer ut jorden. «Hvem var med mig? Jeg gjør tegnene til dem som farer med tomt snakk, til intet, og jeg er den som får spåmenn til å handle vettløst. Den som driver vismenn tilbake, og den som gjør deres kunskap til dårskap. Den som lar sin tjenes ord gå i oppfyllelse, og den som fullbyrder sine sendebudsråd. Den som sier om Jerusalem, hun skal bli bebodd, og om Judas byer, de skal bli gjenoppbygd.» O hennes øde steder skal jeg rejse. Den som siger til vanndype, for damp og alle dine elver skal jeg tørke ut. Den som sier om Kyros, han er min hyrde, og alt det jeg har behag i skal han fullbyrde. Også når jeg sier om Jerusalem, hun skal bli gjenoppbygd, og om tempelet, din grunnvoll skal bli lagt.